Вони провели всі аналізи, експертизи, підтвердили, що ми з ним чужі. Та і схожий він став на цього рецидивіста. «Я сам себе надув», – годував Вилубка свого найбільшого ворога. «Я тебе задушу, сука». Він вхопив Олену, біруч за шию, і став душити. Але за мить його руки обм'якли і стали робити... Лагідні рухи по плечах спустилися до грудей. Він гладив Олену, пестив, а тоді поклав на ліжко. Залишив її лігво впокорений, аж в машині вийшов з під влади її гіпнозу, пригадав, чого увірвався до неї і що сталося. Люто виматюкався і видихнув. Відьма. Страшна відьма. Какая же она омерзительная. Тело, как у лягушки. Бррр. Пригадав ті слова, які вона вимовила на прощання. Я його приберу. Обіцяю. І полегшено зітхну. Олена пригадала ту сцену багаторічної давності і посміхнулася. Може, вже й прийшов час виконати обіцянку, яку дала молодому заброді. Олена опустилася на теплий шовковистий пісок і прикрила повіками очі. Ще чіткіше побачила сяйво, що линуло в небо блакитнуватим стовпом від Тарасової голови. Він забрів у воду і поплив. Метрів за тридцять від берега відчув, що його крутить вир. Махав руками, але його відносило й крутило. Маячили раз по раз два протилежні береги, той, що поруч, і той, до якого кілька сот метрів. Тіло стало дерев'яніти. Хлопець розгублено став мацати дно, але не відчував його. Вир ніс його усе далі і далі від берега. На нього дивилися усміхнені невеличкі смолянисті оченята. Ісусе Христе, Син Божий, допоможи мені, присвята Богородице, Миколо чудотворцю, протягни свою спасенну руку. Його відкинуло вбік. Вир грайливим веретенцем відскочив от хлопця і помчав собі на середину ріки. Тарас перетнув відстань до берега, очі за кущем вербулозу котили лють і гнів. «Слава Богові!» – сказав чутно. Олена впала на пісок, відчула раптове безсилля. Тарас зодягнувся і пірнув у берегові нетрі. Сонце спускалося за київські кручі. Ольга вийшла з приміщення лікарні. День плив, як строката ріка. Пливли дерева, люди, машини. Скромній розривав біль. Навколишній світ раптово втрачав фарби, кольори, відтінки і став суціль чорним. Неправда, просто гнала до того почорнілого враз світу. Це неправда. Моя дитина житиме. Голос лікаря, як звук відбійного молотка, у вашої дитини починається білокрів'я. Тої миті здалося, що не зможе підвестися із тільця, не зможе зробити жодного кроку. Кудись усе раптово зникло. Зник лікар. Зник кабінет. Лише зловісний шум у вухах розривав її і кудись відтягував від реальності. Її вивели на балкон. Змушували випити якісь ліки, що зговорили. Скільки збігло часу не відчувала. Він протікав повз неї. Не відчувала ні його плину, ні його течії. Щиро хотіла померти. Зникнути із цього життя, де терлувалися біди, нещастя, трагедії, зло. І опинитися там, де немає хвороб і випробувань, де спокій та тиша. Брела алею. Все у ній стогнало і кричало «Господи, чого я така нещасна? Чого стільки невезінь і горя у моєму житті?» Чого так густо воно падає на мене? Ще не встигла отягнутися від тої нової смуги, на яку її завів Богдан. Проклинала власну гординю і ту мить, коли непрошено стояла коло дверей і почула те, що не повинна була чути. Злий жарт розіграла з нею доля. Лихий і жорстокий. Так немудро втратила своє єдине, справжнє кохання. Дозволила йому залишити цей світ. Була переконана, коли б не їхня розлука, того б не сталося. Не встигла тямитися оцеї страшної правди, як життя посилає їй ще тяжче випробування. Це дитя вона виблагала в Бога. Воно стало її порятунком, її плоттю, кров'ю, душею, її диханням. Відколи з'явилася в неї даринка, по-іншому стало сітити сонце, іншими стали дні, досвідки, ранки, вечори. Все змінилося і наповнилося радістю. Уявити згасаючою свою веселу, щебетливу пташку – яку щодень відбирає в неї смерть, не могла. Вона вже бачила таких дітей. Через якийсь рік-півтора після тієї першотравневої демонстрації із дітками її класу стало відбуватися щось неймовірне. В багатьох йшла із носа кров, вони втрачали свідомість. Ганнуся розстала за кілька місяців. Ольга відвідувала її в лікарні. Бачила дітей, уражених білокрів'ям. Годі було витримати ті потойбічні погляди, якісь, мов би, прозорі рученята янгольські личка. Та стареча мудрість на блідих личках обпікала душу. Гнуся лежала, як зів'яла галузка, відчахнута от живого дерева на очах відходила за невблаганну межу. «Я знаю, що скоро помру», – сказала Ользі. «Ухрестіть мене, Ольга Іванівна». Вона показала тонким висохлим пальчиком на порожнє ліжечко, де ще тиждень тому лежала десятирічна Оксанка. Вона казала, що не боїться смерті, що Христос забере її до себе, бо вона хрещена, і піде до ангелів. А я не охрещена. Він не захоче забрати мене до себе. Оксанка снилася мені і просила, щоб я охрестилася. Тоді вона прийде по мене, тоді ми завжди будемо разом. Приведіть сюди священника» то була ще одна болісна й трагічна межа у її житті. Винна вона, що не змогла, не зуміла переконати директора не виводити діток під ту погибель. Знала, що не можна того робити, але зробила. Тепер знову катується, бачачи, як хворіють її учні. Повідала про прохання внучки Людмилі Сергіївні. Та лише розплакалася і сказала крізь ридання, «Що це поможе?» «Іто нічого не міняєт. Вона уходить від нас». Василь привів її до отця Василія. Той мовчки вислухав і заквапився в лікарню. Довго разом переконували завідуючого дозволити зробити, чого так прагнула помираюча дитина. «Это не богодільня, это больница. К тому же здесь лежат обрічені діти». Так благали. вблагали. Отец Василій зайшов до палати, де лежала ганося, запитав, хто ще хотів би охреститися. Кілька дівчаток підійшли і сіли на ліжечку, де ще недавно світила блакитними оченятами Оксанка. Медсестра і собі стала поруч. Коли вони залишили лікарню, отець Василій сказав сумно. Не виключено, що дехто із них може померти навіть сьогодні. Господь може вкоротити муки своїм дітям. Ольга тоді вклякла і перелякано подивилася на отця Василія. А він поклав їй руку на плече і промовив. «Не бійтеся, ви зробили святу справу. Господь не залишить вас. Он скількох ангелів ви до нього привели. А моя ж дитина не хрещена», – опік її власний голос. «Той обряд, який здійснили над нею Миколині одновірці лжа, аж остовпіла піла несподіванки, сподіванки. Помітила обриси дерев, машини, людей. Майже побігла до автобуса, скочила в нього, а тоді бігла до церкви, яку зрідка відвідувала потай од Миколи. Ішла в вранішня служба. Людей було мало. Ольга опустилася на коліна і завмерла в молитві. Сльози котилися по її щоках, вона не помічала того і вишіптувала щиро і зболено. Господи, допоможи моїй дитині, не забирай її в мене. Я клянуся, що виховую її в любові до тебе і глибокій вірі. Прости всі мої гріхи і провини, і не відбирай її. Клянуся, що вона буде твоєю, Боже, серед твоїх найщиріших земних слух і помічників, клянуся. Отець Василій помітив її розтерзаний погляд і підійшов після літургії сам. «Що цього разу так засмутило вас, пані Олю? Мабуть, я дуже прогнівила Бога, бо щось надто багато бід у моєму житті». Ольга витерла заплакані очі. «Біда у мене». Вона переповіла про свої відвідини лікарня. Немолоде обличчя спохмурнєло, а голос був погідний і лагідний. Все у Божій волі. Моліться за неї. Материнська любов здатна пробити і подолати навіть смерть. А молитва її відразу йде до Бога. Вона у вогні не горить, а у воді не тоне. Моліться до Богородиці, просіть усіх святих, особливо цілителів, зглянутися над вашою дитиною. Я теж їх проситиму. Часто причащайте. Хто сповідує таїнство Святої Євхаристії, часто споживає тіло і кров Христову, той має здорову кров. Адже душа перебуває у ній. Неочищена від гріхів душа, хворий кров. Сьогодні осягнути б це нашому народові. Але де там Україну заполонили духовні сліпці і глухі. Вона неохрещена, паленіючи простогнала Ольга. Знову долала нестерпно довгий шлях через полум'я сорому і каяття. Розповідала, який ритуал був пророблений над її дитиною і про її ясновидіння. Отець Василій змитнув бровами, перехрестився і запитав. «Скажіть, а окрім цього ритуалу нічого більше подібного не було?» «Не мала вона контакту із якимось екстрасенсом?» «Був». Знову долала дорогу, яку несила було подолати. Он як? спокійно мовив отець. Прийдете на сповідь і скажете про те. Ви вчинили великий гріх, що повели свою дитину до неї.